Гейман. Королін. Розділ 11. Опинившись у своєму помешканні, чи швидше таки не в своєму, Короліна задоволено відзначила подумки, що квартира не обернулася пустим малюночком, як уто перетворилася решта будинку. Приміщення мало глибину й тіні, а в тих тінях стояв хтось, дожидаючи повернення Короліни. То ти вернулася, мовила інша мати. В її словах не було радості. І принесла з собою нечість. «Ні», – заперечила короліна, – «я принесла друга». Дівчинка відчула, як кіт закляк під її долонями. От ніби хотів утекти звідселя. Короліні кортіло притиснути його до себе міцно-міцно, мов і рашкового ведметика, для більшої впевненості. Але вона знала... Коти не люблять, щоб їх м'яли стискали, А ще здогадувалася, перелякані коти здатні покусати і подряпати тебе, коли їх спровокувати, навіть якщо вони твої друзі. «Ти ж знаєш, я люблю тебе», – рівним тоном сказала інша мати. «Тільки якось дивно ви це виказуєте», – відчекрижила короліна. І вона пішла коридором, тоді звернула до вітальні, твердий крок за твердим кроком удаючи, ніби й не відчуває, як інша мати свердлить їй спину порожнім поглядом своїх очей гудзиків. Бабусині меблі все так само стояли на місці, ніби й змінені, а картина висіла на стіні. Хоча зображені там фрукти, хтось поїв, і увазі тільки й лишилося, що побурілий качанчик від яблука, камінчики від слив і персика та голе стебельце від того, що колись було гроном винограду. Столик на левічих лапах пожмакав килимок своїми дерев'яними кігтями, ось ніби щось було його розгнівило. А в дальшому кінці кімнати стояли дерев'яні двері, що колись в іншому місці відчинялися на звичайну цегляну стіну. Короліна постаралася не видивлятися на них. У вікно не було видно нічого, сам тільки туман. Ось воно, збагнула Короліна, момент істини. Мить розкриття тайни. Інша мати увійшла слідом за дівчинкою. Тепер вона стояла в центрі кімнати, між Короліною і Куменковою поличкою. І згори вниз зирила на маленьку дослідницю чорними гудзями своїх очей. Як кумедно! подумала Короліна. Тепер інша мати зовсім. Ні скилочки не була схожа на її рідну матір. Дивно, чи яку ману напустила карга на неї, Короліну, що вона повірила в якусь таку подібність. Нині інша мати була просто велетка, головою майже впиралася в стелю кімнати. І така бліда кольору павучого живота. Коси її звивалися, обкручувалися навколо голови, а зуби були, мов, гострі ножі. «Ну, – різко мовила інша мати, – то де ж вони?» Короліна сперлася на крісло, пересадила кота на ліву руку, а правою сягнула до кишені і дістала три скляні кульки. Вони були сиві, мов інні, і цукотіли одна об одну на короліниній долоні. Інша мати потяглася до них своїми білими пальцями, та короліна висипала їх назад, до кишені. Отже, все підтвердилося – Інша мати й не думала відпускати її, чи там дотримати даного слова. Для неї це була просто забава, більш нічого. «Ми продовжуємо», – сказала дівчинка. «Граще ж не скінчилася, чи не так?» Інша мати люто зиркнула, але мило усміхнулася. «Ні», – погодилася вона, – «либо що ні». «Зрештою ти ще маєш знайти своїх батьків, егеш?» «Так», – сказала Короліна. – Я не повинна дивитися на ту полицю, – подумала вона, – не повинна й думати про неї. – Ну, то що? – запитала інша мати. – Дістань їх. Може, ти б хотіла ще пошукати в підвалі? – Знаєш, я заховала там іще кілька цікавинок. – Ні, – відказала Короліна. – Я знаю, де мої батьки. Кіт зробився геть важкий у її руках. Короліна посунула його трохи вперед, відчупивши його кіхті від свого плеча. «То де ж? Треба ще поміркувати», – мовила короліна. «Я передивилася скрізь, де б ти могла їх заховати. Вони не в будинку». Інша мати стояла дуже спокійна, жодним рухом себе не виказуючи, з міцно зціпленими устами. Мов, воскова фігура. Навіть її коси перестали ворушитися. Отже, – провадила короліна, обіруч міцно обхопивши чорного кота. «Я знаю, де вони мають перебувати. Ти заховала їх у коридорі між двома будинками, правда ж? Вони там, за тими дверима!» І вона ще кивнула головою в напрямі дерев'яних дверей. Інша мати лишилася нерухомою статуєю, але тінь посмішки поповзла по її обличчю. «Ой, невже там? Чому би вам не відчинити їх?» – підказала короліна. «Батьки мої точно там!» Дівчинка знала – це єдиний її шлях додому. Але все залежало від потреби іншої матері потішитися перемогою. Тій треба було не просто перемогти, а ще й продемонструвати, що вона ж перемогла. Інша мати повільно опустила руку в кишеню свого фартуха і добула чорного залізного ключа. Кіт заворушився неспокійно в короліниних руках, от ніби хотів стрибнути на підлогу. «Ну, поситі ще хвильку». Подумки умовляла вона Мурлику, хоч і не була певна, чи може той чути її думки. «Ми з тобою до нас додому. Я сказала, що зроблю так. Я обіцяю тобі». І вона відчула, що кіт трішечки розпружився в її руках. Інша мати підійшла до дверей і вставила ключа в шпарину. Крутнула. Короліна почула, як глухо клацнув механізм і вона вже почала якомога тихіше крок за кроком заткувати до куменкової полиці. Інша мати надавила на ручку дверей і відчинила їх. За дверима відкрився коридор, темний і порожній. «Ось», – мовила карга, показуючи руками на коридор, вираз зловтіхи на її обличчі, не віщував нічого доброго. «Ти помилилася, бо й не знаєш, де твої батьки, чи ж не так? Вони не тут!» Інша мати обернулася до короліни. «І віднині ти залишаєшся тут. Навіки вічні?» «Ні», – відказала короліна, – «не залишаюсь». І вона щосили жбурнула чорного кота в обличчя іншій матері. Кіт заволав і впав в карзі на голову, люто вишкіривши зуби і несамовито шматуючи її лице пазурами. Хутро наїжене, він був начебто знову майже такий самий великий, як і завжди. Не чекаючи, щоб побачити, чим скінчиться та сутичка, короліна простягла руку до полиці, схопила снігову кулю і засунула на самісіньке дно кишені свого блакитного халатика. Кіт дико переливчасто занявчав і вгородив свої зуби в щоку іншої матері. А карганну бити його руками. Кров цибеніла з ран білого її обличчя. Не червона кров, а якась густа смоляниста чорна юха. А короліна... Шаснула до дерев'яних дверей, висмикнула ключа із замка. «Оближ її, до мене!» – крикнула дівчинка чорному котові. Той засичав і люто грибонув своїми гострющими пазорами, не бритвами, по обличчю іншої матері. І чорна тванюка зацебеніла, скілько хран на її носі. Тоді кіт зістрибнув на підлогу і кинувся до короліни. «Швидко!» – крикнула дівчинка. Кіт прискочив до неї, і разом обоє ступили в темний коридор. Тут було холодніше, мов, коли зайдеш із денної спеки та в темний льох. Кіт завагався, на мить, а тоді, уздрівши, що інша мати йде до них, підбіг до короліни і став біля її ніг. Короліна штовхнула двері, щоб зачинити їх. Двері чогось виявилися ніби важче, ніж мали б бути, а зачинити їх, то було мов силкуватися зачинити двері проти буряного вітру. А тоді короліна відчула, як щось із протилежного боку почало їх штовхати супроти неї. «Зачиніться ж!» – подумки звеліла вона. А тоді ще й вголос голос мовила. «Ну давайте! Будь ласочка!» І відчула, як двері зрушили, стали зачинятися попри той примарний шквал. Несподівано вона відчула. Тут, у коридорі, біля неї, є ще й інші люди. Короліна не могла обернутися до них, щоб їх роздивитися, але вона і так, не дивлячись, знала, хто вони такі. «Допоможіть мені!» – попрохала вона. «Ви всі!» Ті ж інші люди, що були в коридорі, троє дітей, двоє дорослих, були чомусь надто нематеріальні, щоб натиснути на двері але їхні руки зімкнулися біля її рук, що тисли на велику залізну дверну ручку, і несподівано дівчинка відчула себе ще якою дужею. «Не пропускай, панночко, тисни, дужче, ще дужче!» – прошепотів голосок їй у голові. «Тисни, дівчинко, тисни!» – прошелестів іще один. І тоді голос... Схожий на материн голос її рідної, справжньої, чудової, славної, любої до несамовитості, до божевілля, матері, просто сказав Молодця, короліно! І цього й вистачило. Двері пішли зачинятися та так легко, як ніколи. Проверщав голос за двери. І в тому голосі більше вже не було нічого людського. Тут щось майже вхопило короліну, втиснувшись у вже вузьку щелину між дверми і одвірком. Дівчинка відсмикнула голову, але двері знову почали відчинятися. «Ми вертаємось додому!» – крикнула короліна, ухиляючись від тих хапучих пальців. «Вертаємось! Допоможіть мені!» І кілька пар примарних рук приєдналися до неї, надавши снаги, яку вона вже була втратила. Останньо мить щось там попиралося, отмов затиснуто в дверях, а тоді з хряскотом двері бум! зачинилися. Щось зіскочило з Короліниного плеча і легко приземлилося на підлогу. "Біжим", пронявчав кіт. "Не можна гаятись в цьому препоганому місці. Хутко!" Короліна крутнулася від дверей і помчала так прутко, як тільки могла, по темному коридору. А щоб мати певність, що не налетиш на щось, чи не побіжиш назад у тій пітьмі-відьмі, вона волокла рукою по стіні. Бігти довелося під гору, і короліні вже здавалося, ніби ця їхня дорога розтяглася на неймовірно велику відстань. Стіна, якою вона торкалась, якось чогось потепліла і розм'якла, а потім дівчинка відчула. На дотик це не наче якийсь тонесеньке пухнасте хутро. А ще та стіна ходила ходором, не би дихала. Короліна злякано відсмикнула руку. У тій пітьмі завивали вітри. Боячись наскочити на щось, дівчинка ще раз виставила руку, щоб доторкнутися до стіни. Цього разу те, що вона торкнула, було гаряче й вологе, от ніби потрапила рукою в чиюсь пащу. Тихо зойкнувши, короліна відсмикнула руку. Помалу її очі пристосувалися до темряви. Вона невиразно розрізняла попереду мерехтливі світляні плями. Двоє дорослих і трійко дітей. А ще чула, як попереду ступає туп-туп-туп невидимий у пітьмі чорний кіт-воркіт. -кіт. І було там іще щось. Воно зненацька задріпотіло поміж її ніг, і короліна від того мало не полетіла до вбала. Від падіння дівчинку врятувала інерція її руху. Вона знала, якщо впаде в тому коридорі, то вже може більше не стати. Хоч би чим був той коридор, вік він мав, куди сивіший, ніж інша мати. Був він глибокий, забарний і знав, що то вона, короліна біжить по ньому. І тоді Сяйнуло денне світло, і короліна помчала до нього, захекана, насадно дихаючи. «Ми майже дійшли!» – гукнула вона підбадьорливо, але серед світла глянула, а ті душі де й поділися. Дівчинка зосталася там сама одна, одначе ніколи було розмірковувати, що з ними сталося. Хапаючи ротом повітря і заточуючись, дівчинка забігла у свої рідні двері і захряснула їх за собою так гучно, з такою втіхою, що нам з вами навіть уявити годі. Короліна замкнула двері ключем і поклала ключа назад у свою кишеню. Чорний кіт забився у найдальший куток кімнати, висолопивши рожевого кінчика свого язика і витріщившись широко розплющеними очима. Короліна підійшла до морлики і присіла на впочіпки. «Вибач», – попрохала вона, – «вибач, що я кинула тобою в неї. Але то був єдиний спосіб загавити її на хвильку, аби всім нам вибратися з відтіля, Адже вона ні за що не дотримала б свого слова, правда ж?» Кіт зеркнув на дівчинку, а тоді поклав голову їй на долоню і почав лизати її пальці язиком. Шорстки, мов наждак, так, і завур «То ми друзі?» спитала Короліна. Вона сіла в одне з тих бабусиних незручних крісел, а кіт стрибнув їй у пилину і зручно там умостився. Світло, що пробивалося крізь вітражне вікно, було денне світло, щире, золоте, надвечірне світло, а не примарне світельце білого туману. Блакитне небо мало відтінок бірюзи, Короліна знову бачила дерева, а далі за деревами зеленіли пагорби, які генна обрії ставали блякло-пурпурово-сірими. Небо ще ніколи не було таким небесним, а світ ще ніколи не здавався таким світлим світовим. Короліна задивилася на листя дерев, освітла й тіни і непотріскані корі берестка за вікном, а тоді перевела погляд на свою пелину і замилувалась, як розкішно сонячне світло золотить. Кожну волосинку на котовій голові, кожен білий його вуз. Ніколи нічого цікавішого, подумалось їй, вона ще в житті не бачила. Отак, захоплена цікавлющою якістю світу, короліна, мов би, і не завважила, як вона й прилягла, скрутила з котячим калачиком у некомфортабельному бабусиному кріслі. Не завважила й, коли поринула в глибокий сон без сновидінь.